Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Én Fialajános János vagyok, és Gegesi Ferencet keresem. Bingó megtaláltam? Jó reggel, benne van az adásban, viselkedjen jól. Ön általában jó szokat viselkedni? Hát igyekszem, nem mindig sikerül, de igyekszem. Azt árulja el nekem, annak idején a Friedrichussal volt egy műsorunk, az volt a cím, hogy uts aztán volt uts meg mindenféle egyéb címe, meg kiderült, hogy ezzel a címmel már voltak műsorok, és volt egy, mindegyik műsornak volt egy alcím, és az volt az egyiknek az adcím, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj. Ennek azért volt ez a címe, mert német Miklós ebből kitalálhatja, hogy nem tegnapi a történet, elindította Balatonföldváron vagy Füredem, a vitorlás verseny, tehát az a Balaton szezonnyitó eseménye, bedobott valami koszorút a Balatomba, majd nem történt semmi az íg a világában, mert nem fújt a szél. Ja. Uh -huh. Nem vagyunk még olyan viszonyban, hogy kitalálja, hogy mi a kérdésem, így aztán elárlom önnek a hosszú bevezető után, és a következő kérdéseimet megpróbálom rövidebbre fogni, nem lesz könnyű, de igyekezni fogok. Uh -huh. Mit csinál egy volt polgármester, amikor nem polgármester? Mivel telt az elmúlt négy éve? Hát volt egy munkám, azért ami. Önnek van egy rendes végzettsége, ő matematikus, és ő ért valamihez. Matematikus megközgazdász. Az én szüleim szemében ő nagyon elfajzott. Az én szüleim szemében a matematikus az egy etvasz. A politikus az nem etvasz. Az újságíró se az nyugodjon meg. Hát ennek a közös nevezőrehozásnak. Én, én igazából igyekeztem magamat soha nem politikusnak tartani. Hát akkor, amikor két évig... Amikor kilépett az sds ből azzal azt bizonyította, hogy előtte azért mégiscsak politikus volt, mert egyébként nem lépett volna ki, szahart volna rá. Igen, ez így van. <gül> Tudom én. Két évig politikus voltam, de a többi időszakban, amikor... Uh, úgymond csak egyszerű polgármesterként egy önkormányzat egy kerület ügyeit igyekeztem vinni a 9. -e szerencvárosért, akkor én, én azt gondolom, vagy hogy remélem, hogy nem a politikus látták bennem az emberek. Én ezt értem, azt kérdeztem, hogy mit csinált az elmúlt négy évben? <gül> hát az elmúlt négy év mondjuk egy-két hónapig kipihentem az elmúlt húsz évet. Várasztó polgármesternek lenni? Hát uh, mind, minden hivatás lehet uh, is, és lehet nagyon uh, nagy ráforítással mivel, Hát a, a 20 évnek az elején azért én 14-16 esetleg még többet uh, órát tart, uh, voltam benne a hivatalban. Térjük vissza arra, amit az előbb mondott, mert szerintem azt a vonalat még nem zártuk le, amikor vereséget szenvedett. Igen. Akkor politikusként vagy polgármesterként szenvedett vereséget, miközben mondhatja azt, hogy hülyeség a kérdés. <hül> Nem, hát minden kérdésből meg kell találni azt, amire tud Nem, nem muszáj egyáltalán. Nem, én az előző hallgatót aki ki betelefonált, azt egész egyszerűen maddinerre raktam, és ebbis szapat Vagy azt is kérdezhetem, hogy miért vesztett? Az SDS miatt vesztett? Vagy miért vesztett? Nem. Amit 20 évig hagytak az emberek és támogattak, azt 20 év után hirtelen miért vonták meg öntől? Ennek nyilván több indoka van, nyilván voltak, akik a 20 év alatt uh, inkább a, a... Én nem emlékszem pontosan, segítsen nekem milyen mértékű volt a vereség. Egy olyan nagyjából 5 vagy 6. különbség, de akkor az ok már is megvan, hogy, hogy nem csak Fideszes ellenfele volt, hanem MSZP-s. Uh -huh. És ha az MSZP-s nem lép, ill száz, visszalép, akkor se a rászavazó 13 vagy 14 százaléknak a fele, Mondjuk otthon marad, mert ha annyira imádta azt a jelöltet, de a másik fele elmegy szavazni, és hát ebből a választékból felthetően rám szavazott volna már nyerek. Ez gyakorlatilag az akkori belpolitikának volt a következményemnek semmi köze nem volt Ferencvároshoz. Igen. Én azt gondolom. Azt nem lehetett elérni, vagy mi a megfelelő kifejezés, hogy ne indítson az MSZP önnel szemben jelöltet, miközben azt megelőzően ön közös jelölt volt, vagy milyen elnézést, hogy ez ügyben ilyen tájékozatlannak mutatkozom? Hát, ban kiléttem az, az SZDS-ből, meg az MSZP-SZDS kormány az hátteréből, vagy a támogatai közül, ezek után az MSZP úgy gondolta, hogy érdemesnek elindítani egy jelöltet, Hát akire mindenki tudta, megmondhatta, hogy abszolút nincs esélye. Ebbe benne van egyébként, ha tetszik, de ezt ha gondolja, ne kommentálja a, politi a politikai kultúra, vagy politikai kultúrálatlanság. Ebbe egyén érdeket is olvastak. Há, ó, persze, persze, persze, persze, hát a kettő összefügg. De amíg ön jó volt valameddig, azt követően nem is, az, nem is az számított, hogy ön kilépett az sds ből hanem hogy az SDS eltűnt, mint olyan. Hát én igazából, amikor a parlamentből kiléptem, amikor ezt a döntést meghoztam, akkor azt gondoltam végig, hogy az SZDSZ, amit csinál, vagy ahogyan csinálja, az egyszerűen reménytelen. Ez egy bölcs döntés volt az ő részéről, ráadásul ö, olyan volt, mint a fehér holló. <gül> Igen, tehát hogyha nem változik ebbe semmi, akkor egészen biztos, hogy 2010-ben nem kerül be a parlamentbe. Most én... Az a két év aztán végül kevésnek bizonyult, vagy soknak, ki tudja? Már amelyik két év, amíg bent voltam, vagy amíg nem voltam? Jól beszél, amíg nem volt bent. <gül> Igen. Két év az nagyon nagyon sok, sokat jelentett, és tulajdonképpen nem bántam meg, mert két évben keresztül én aktívan részt mert nem úgy, hogy a, a napi rendelőti felszolások politikai, mondjuk így vitájában vettem részt, hanem úgy, hogy a szakmai kérdésekben az, ami az én területem volt, költségvetés, pénzügyek, abban én voltam a legaktívabb SDFS-es képviselő. Amikor 2010-ben indult, akkor milyen színe volt? Nem, voltam, nem volt színe, nem volt egy Lokálpatriota Egyesület. Az egy létező Lokálpatriota Egyesület volt? Akkor létezett, igen. És most nem létezik? Hát formálisan, most is van, most is van jelölte, de én úgy vettem észre, hogy az elmúlt négy évben nem nagyon ténykedett. Magyarul, hogy ön most például szemben indul azzal a Lokálpatrióta Egyesülettel, amelynek a színeiben indult 2010-ben? Én nem másokkal szemben indulok, én úgy gondolom... Én ezt értem, de közben ők ugyanúgy indítanak jelöltet, mint ahogy az MSZP indított önnel szemben. Én így igaz, sok indul a felem szemben. ez a politikai sajátságos játék, nem biztos, hogy részt szeretnék benne venni. Uh, tehát mit csinált az elmúlt négy évben? <gül> hát elkezdtem mondani, hogy volt egy uh, munkám, egy főgászfelgyelbizottsági elnöksége volt, ami, ami nagyon kellemes volt, nagyon jó dolog, mert egy uh, számulra teljesen ismeretlen területen. Hát, Mit értettem én a, a, a gázgyártáshoz, vagy a gázkereskedelmi? Semmit, hát természetesen semmit, és egyáltalán a vállalkozói szférában nem voltam benne. De egy... hogyan került a felügyelőbizottságban? Hát ez egy hosszabb tökület. Engem például még senki sem a főgáz felügyelőbizottságába pedig elgondolkodtam volna rajta, de sose. Hívtott. Ezek szerint van egy különbség kettőnk között. Több is van. Hát, De ez a politikussággal jár például. Tehát, nem, nem, nem, nem. Ez egy abszolút személyes dolog. Én a Tarlós főpolgármester urat hát most már lassan 40 év óta ismerem. Úgyhogy ez egy olyan kapcsolat, ami, ami abban is megnyilvánult, hogy amikor 2010 választási kampánynak az utolsó másfél hónapjában a, a helyi Fidesz ezerrel elkezdett támadni olyan dolgokkal, ami abszolút hülyeség volt, akkor a főpolgármester úr a, a választás előtti utolsó héten egy rádió vagy tévé interjúban ahol nem kérdezték, hát nyilván mások kérdezték, spontán módon elmondott két vagy három mondatot arról, hogy, hogy 30 éve ismer, és meglepődne, ha igaz lenne, amivel engem vádolnak, mert ő engem becsületes embernek tart. Igen, Tarlos István némileg emlékeztet a jéghegyre, hogy a lényege a víz alatt van. Nekünk a választópolgároknak az a pehjünk, hogy a fönti részt látjuk. <laughs> Jó, hát én leszem, kommentálni. De ez, de ez nem egy szellemesség volt a részemről, nem, az, nem ön az első, aki ilyesmit mond, nem rendelkezem viszonylag részletes ismeret, tehát részlet, viszonylag jól ismerem Talós Istvánt, és az ő egyéni szerencséje vagy Peche megfelelő rész aláhúzandó, hogy ő egy ilyen jelenség a hazai politikában. Mm. Igen, hát ezt mondom nekem személyes szerencsém, és minden a választás. Miközben az egész jelensége olyan, mint ami taszítja a politikát, hiszen uh, sok mindent lehet mondani, de hogy az ő... Egyébként mindenki által ismert közszereplése arra utalna, hogy egy emberbarát, hát ezt nem lehet állítani, de mindazok a tapasztalatok, amelyeket részint ön önvont, vagy mástól hall az ember, vagy személyesen tapasztal, az az ellenkezőjéről szól. Nagyon érdekes ez a dihotómiája, és valószínűleg az alkalmasságát mutatja az, hogy ilyen hosszú ideje fenn van a terepen, hiszen egyébként, ha csak a vízfeletti részét látnánk, akkor nem lenne létjogosultság a hazai politikában. Mm. Tehát a, egy hónappal a választás után megkérdezte, vagy felajánlott ezt a pozíciót, és amikor... Amikor én elfogadtam, akkor utána tapasztaltam, hogy, hogy más. Sem. Gyakorlatilag ezt próbáljuk meg emberként értékelni, hogy ez az, azt jelentiket tette, hogy Ferikém neked nincs jövedelmet, Ferikém neked nincs semmilyen munkát segítek neked. Semmilyen félreérthető nincs a kérdésemben, és azt gondolom, hogy egy olyan gesztus, amilyen gesztusnak mindenki érül, egy olyan vereség után, amikor a világ hirtelen üresé válik így igaz, mert, mert a jövedelmem volt, hát a nyugdíj azért nem, nem minimál nyugdíjat jelent az én esetemben. Ez egy gesztus, hogy ezután a mondjuk így méltatlan eredmény után legyen valami elfogaltságom. És mondom, ő más emberekkel, tehát MSPS s vagy, vagy volt polgármesterekkel kapcsolatban is tett ilyen ajánlatot. Lehet azt mondani, hogy ilyen szempontból nem a, a, a abszolút célra álló egyik oldalon, hanem, hanem igyekszik a másik oldalra is valamilyen viszonyt kialakítani. Egyébként az... Azt hisz, Ez egy fontos dolog. A másik oldalra akar viszonyt kialakítani, vagy emberekkel alakít ki viszonyt, akikkel olyan kapcsolat alakult. Az a gesztus, amit ön kapott a hajdan volt, SDS-nek szólt, vagy pedig önnek személyesen, miközben ezt nehéz szétválaszolni, de ön talán tudja? Ö, hát akkor lépett be az SDS-be. Úgy lépett be az SDS-be. Nyom... Nem, nem, az ön felé, tehát a 2010 gesztus, a kinek szólt? Turn <laughs> around mondom, hogy Bocsán? ugyan, ugyan szds volt ő is, és rajtam keresztül, vagy én hoztam össze a helyi 89-ben, de, de hát ő 94-ben már kilépett, úgyhogy annak az SZDS-nek már semmi gesztusnak. Két kérdésem van, és aztán egy másik alkalommal folytatjuk, ha az önbizalmát bírom, ugye azt elfelejtettem mondani a beszélgetés során, hogy minimális zavar nélkül hívtam föl, függetle attól, hogy talán három vagy három és fél éve, nem emlékszem pontosan van egy együttműködés a műsoromnak Bácska Jánossal, Ferencváros regnáló polgármesterével, ami alapvetően úgy jöhetett létre egyébként, hogy ő az én rádió műsorom hallgatója, lett, most is hallgat bennünket, előtte nem tájkoztattam erről a beszélgetésről, nem ilyen a viszonyunk ennél talán szabadabb, talán törölve. De amikor azt mondta az előbb, és ez megütötte a fülemet, én egy nagyon kényes fiú vagyok, van, aki ezt más jelzővel látja el. A másik kérdés majd 89-re vonatkozik, és aztán megegyezünk egy következő időpontban hogy? Amikor azt mondta, hogy méltatlan eredmény. Az a méltatlan eredménye az, az mit jelent? Hiszen e, nekem, e, ugye, tételezik fel, hogy hallgatja Bácskai János a műsorot, és azt mondja, hogy miért mond ő méltatlan eredményt, amikor én méltó győzelmet arattam? Adódik-e bárkinek a győzelméből az, hogy aki vereséget szenved, ezzel a jelzővel látja el? Leviszem a hangsúlyt, ön igen. Én azért mondtam, mert igazából 20 év olyan tevékenysége átvegöttem, amit, amit igazából senki nem kritizált. A bácskai úr is azóta is nem sokszor nyilatkozik meg, de, de mindig pozitívan. Úgy. Ezt rosszul látja, mert nálam gyakran nyilatkozik meg, és, és ezzel együtt pozitívan örül. Tehát ezt, ezt így ki kell hogy igazítsam. Ez az emberi tisztesség. Az emberi tisztesség ebben a műsorban tízes skálán tízes. Igen. Nem, nem, ezt mondom, állam, hogy rólam vagy az én... Uh... De viszonylag örö, Hát ugye mi Ferencvárosnál minden héten beszélgettünk, a múltról nagyon sok szó esik, és azt kell, hogy mondjam, hogy amit ön fogalmazott, az pontosan így következett be az elmúlt három évben. Jó, hát akkor én, akkor ebből azt következik, hogy minden én, én nem vagyok a Rádió Q hallgatója. Úgyhogy ezt nem tudtam én a más sajtóban, vagy más uh, fórumokon testületi ülések uh, jegyzőkényvét olvasva ezt tapasztaltam. De, de ezt mondom, hogy méltóan nyilatkozott meg őről, tehát nem más Igen, Tehát De itt most a választási eredményekről uh -huh. volt, soha, amelyik 20 év uh, eredményes tevékenysége után azon múlik, mondjuk így, hogy egy választási eredmény, hogy, hogy a... Az egyik párt mondjuk itt teljesen indokolatlan vagy, vagy fél nélkül elindít egy járultat, vagy azon múlik, hogy az utolsó másfél hónapban egy egységes váddal alapozott sajtóhagyjáratot folytatnak ellenem. Ezt azért azt gondoltam, hogy, hogy, és most is azt gondolom, hogy ez méltatlan dolog volt. De. A sajtóhagyjárat az jelentős mértében járult ahhoz hozzá, hogy nem sikerült? Nézz, amikor ilyen bedobált szórólapokon, a szórólapokon terjesztenek valami nem az állítást, ami, ami nyilvánvalóan uh, úgy van megfogalmazva, hogy ez sok embert uh, vagy uh, ellenem szavazásra bírjon, vagy uh, a, legyen csen az olvasva és nem megy el szavazni, akkor azt gondolom, hogy, hogy ennek lehetett szerepe. Nem állítom, hogy emiatt veszítettem. Több volt. Van még tíz perc? Mert akkor nyolcsor után visszaívom, mert itt viszont van egy újabb kérdés, meg volt az előbb még egy kérdés, és akkor azt nem halasztom. Ez egy nagyon sajátos konglomerátum ez a rádió, nem véletlen mondom azt, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra. Így aztán ki tudja, hogy mit hoz a holnap, belétve a következő percet, nyolcsor után négy és fél perccel visszaívnom. Igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm. És most Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János Akkor folytatjuk Gégési Ferenc van a vonalban Azt akartam öntől kérdezni, a két kérdés van Az egyik, hogy hogyan sikerült annak idején Tarlós István bevinni az SZDZ-be, de ez legyen a második kérdés Az előtte való kérdés az az, hogy ugye ön polgármester Hát húsz év igazolva. Így értem. Tehát ön olyan, mint egy Igen. olyan, mint a Ronaldo, én egy csatár leigazolható. És olyan helyre igaz... tehát Ön egyébként önmagában nem tud polgármester lenni, mert ahhoz kell egy önkormányzat, meg kell akik megválasztják. Jól beszélek, ugye? Igen, de még van, ami kell ehhez. Te mondja. Sok minden kell hozzá, igen, igen, igen, igen. Én is egy műsorvezető vagyok, ha tetszik egy brand, de ha engem nem alkalmas senki sem, hát akkor olyan vagyok, mint az a, Tudja, hogy az oroszlának miért van farka? No. Hogy a bolytja ne lógjon, csak úgy magában a levegőben. <gül> Jó. Tehát az a kérdésem, és ez minél hosszabban beszél az ember, az mindig csalóka az én szakmámban, ha egyáltalán van szakmám, tehát hogy azért az, hogy most bevállalta annak a konglomerátumnak a támogatását, akiknek a színeiben indul, azért az szintén egy olyan dolog, miközben az elmúlt időben nem volt aktív politikus, egy olyan szőszálhasogató pali számára, mint én, megmondom, hogy milyen. Olyan, annak idején beszéltem a Rádgéber Lászlóval arról, hogy ez mennyire normális dolog, hogy van ez a Final Four, és a Final Four idején boldog-boldogtalant összevásárolnak a csapatok arra az időre, aztán ha nyernek, megtartják őket, ha meg nem nyernek, akkor eleresztik őket, mert anyagilag nem bírják. Szóval, ha azt kérdezem már hogy a pitlébe van, hogy ön az elmúlt négy évben egyáltalán nem politizált, de most elvállalta azt, hogy a DK, a nem tudom kicsoda, az MSP, az együtt színeiben induljon, miközben ön egyáltalán, önről egyáltalán nem lehetett tudni az elmúlt két évben, három évben, hát amiót egyáltalán ezek a formációk vannak, hogy hogyan viszonyul hozzájuk, akkor egy ilyen prepotens alaknak, mint én, mit válaszolom. Azt, hogy hát elmondom, hogy történt, és engem 2010 nyarán is már felmerült például az, hogy, hogy nem indulni el, nem vallanám el a főpolgármesteri jelöltséget. hát nagyon jól esett utasítottam. Aztán azóta is sokan, tehát pártok, vagy személyek, vagy barátok, vagy, vagy utcán meg sétálva emberek, megkérdezték, hogy nem indulnék és én mindegyikre azt mondtam, hát mondjuk hárítottam elsőben, hogy én 2014-ig nem akarok ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ez egészen idén nyárig ez volt a hozzáállásom, hogy nem, nem kívánok ebbe részt venni. De nyáron a, a, hát az egyik párt, az együtt PM, egyik képviselő volt az, aki azt kérdezte tőlem, hogyha egy ember úgy gondolja, hogy egy, a helyzeten tudna javítani, akkor azt írják megtenni. És erre nem tudtam igazából mit válaszolni. Mert úgy gondolom, hogy le, van, mint javítani való. Tudnék. De mit tudott ön 2014 nyarán az együttről? A, mint szakmai résszel abszolút szimpatizáltam. Tehát amíg a Bajnő Gordon a haza és haladás alapvány... De ön abban részt vett? Tessék? Részt vett külsősként, vagy ott volt rendezvényeid? Voltam. Igen, voltam rendezvényeken is, igen. És abban azt el is ajánlottam, hogy szakmailag igyekszem majd segíteni. Nem gondoltam. Szögtön az elején mondtam, hogy nem, nem várok, vagy nem hajtok semmilyen postra, pozícióra, pénze, pusztán a ahogy az előbb ön mondta, az ismereteimet szeretném, a húsz év alatt felgyűlt tudásomat szeretném hasznosítani. És hát ennek a következménye volt az, hogy. Ön most kiknek a jelöltje? Éstek. Én most az együttpémnek a jelöltje vagyok, úgyhogy két baloldali párt is támogat még. Az MSZP és a DK. De a, de a, a, a, a plakátján, ha van, akkor azon csak az együtt szerepel? Hát a szava, én most azt mondom, hogy a szavazolapon ott az Együtt PM szerepel. A plakátokon azt gondolom, hogy, hogy hát ezt illene tudnom, de, de még nem láttam a plakátomat elkészülve. És erre nagyon nem szoktam odafigyelni, azt tudom, hogy, hogy Együtt PM jelöltje vagyok. Arra, hogy mit ö, szimbolizál az ön plakátja, arra a következő beszélgetésen térünk ki, tehát hogy mit jelenthet vajon egy Ferencvárosi számára, ezt nem tudom megítélni, nem vagyok Ferencvárosi. Én momentán azon gondolkodom, hogy egyáltalán el akarja kell menni az önkormányzati választásra. Én megmondom, őszintén, engem egyetlen egy dolog visszael az önkormányzati választásra, az pedig Orbán Viktornak az a mondata, hogy az mostani választással be kell bizonyítani a baliberális oldalnak, hogy nincs visszatérés a hatalomba, miközben én ezt a balliberális oldalt mérsékelten támogatom, éppen abból adódóan, hogy nem tudom, hogy kicsodák a múltjuk alapján nem vagyok róla meggyőződve, hogy rájuk van szükség, de hogy Orbán Viktor biztosítsa a fidesz 5-es győzelmét az országban, attól kise a falra másznék, független attól, hogy ezt mennyire támogatják mások, tehát én abszolút valami ellen megyek el, és nem pedig valamiért. Igen. De akkor azt árulj el, még visszamenve a jövőbe, pontosabban mondva a múltba, hogy akkor ez hogyan volt annak idején, amikor bevitte Talós Istvánt a Fidesz az SZDSZ-be? Hát ugye 90 előtt az ember, vagy legalábbis én, az én baráti szágom az olyan volt, hogy, hogy szittuk a kommunistákat egy pohár sör mellett jó eset, Én a magam részől semmilyen komolyabb ellenzéki tevékenységet abban a rendszerben nem folytattam, de amikor 88-végén azt éreztem, hogy, hogy a világ kezd változni, és egy 10%-es van arra, hogy tényleg legyen ebből valami, akkor én megkerestem a, hát olvastam a szamvizatokat és a, a, az akkori szamvizatok azok túlnyomó részt a mai sds es szerzőkös fűződnek, Úgyhogy az SZDSZ, és ha én már én voltam az SZD ezzel, amikor a Tarlós István is, is megkérdezte, hogy hogyan lehetne őket elleni. A, de ezt értem, de hogyan kelt a Tarlós István, vagy tanulós az ön látómezőjébe? Mondtam, hogy 74-75 óta ismerjük egymást. A, oh, de, ott... de akkor, akkor honnan? Úgy, hogy az én osztálytársamat vette feleségül, akit, hát hogy is mondjam, akinek én is nagyon umdoroltam, de, de ez már régi történet. Figyelj, ez nem tud eléggé régi történet lenni, mert azért egyezzünk meg, hogy ezek azok a dolgok, amelyek alapvetően összehoznak embereket. Barátságok, szerelmek, független attól, hogy aztán azok felborulnak-e vagy sem. Igen. Igen, hát, És akkor ezek szerint ez egy, fe, ez egy létező kapcsolat volt függetlenül attól, hogy az apropója az nem volt egy kifejezetten pozitív dolog. Igen, de hát akkor már a, hogy is mondjam, én már rég lezártam, hogy lezárult az ügy Kettőnk között, hát nem, nem én zártam le a dolgot, ezt is tegyük hozzá. Tehát már semmi olyan, olyan, olyan negatív dolog nem volt, úgyhogy megismerkedtünk, és, és ezek után a következő. Ez egy létező kapcsolat volt 75 és 98 között? Következő 10-15 évben mi, mi, hát én is megházasodtam, a családi kapcsolatot továbbra is fenntartottuk. De ez egy létező kapcsolat volt. Létező, igen. És aztán, amikor, amikor 94-ben jött az szdsz koalíció, akkor se a, a tarnossain nem értettem a, a koalíciókötéssel egyet. Még az volt, hogy még egy volt egy utolsó ilyen kísérletünk, hogy én ismertem a Kis Jánost köz valamennyivel közelebbről, és leültünk egy presszóba, ármasba, hogy hát miért volt erre szükség. Egy órát, másfél órát elbeszélgettünk, nem győzött meg, is se, semmi sem Sajnálom, hogy ezt felülről nem hallhattam. Köszönöm szépen, ha nem nyertem el a bizalmatlanságát, akkor még sort kerítünk más alkalomba a beszélgetésről. Igen, köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Gégési Ferencet hallotta. Hm? és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az újpesti önkormányzat támogatja Tengermé tiszteletem a Vintermantel volt van a vonalban Bárki telefonálhat, aki újpestel kapcsolatos kérdést akar feltenni mit tegnap találkoztunk és ugye protekciós valaki vagyok ott az önkormányzat előtt ha van helye, ott le lehet parkolni tegnap iszonyatos mennyiségi autó volt és nem azok közé tartoztam aki ott megállt és közölte volna, hogy azonnal mindenki húzzon el hanem elmentem tehát nem fordultam be kétszer balra ön volt katona? Nem voltam katonák. Akkor ezt a kifejezés, hogy kétszer balra ezt nem ismeri, vagy bársodan ismeri, hanem befordultam balra, és mentem egyenesen. És ebből adódva már mindjárt találtunk magunknak témát, mert egyébként ugye alapvetően a hétköznapi témák Újpesttel kapcsolatban gondolom, ebben megegyezhetünk, azok Újpesti tapasztalatok, amit az ember Újpesten szerez, nem? Abszolút. Tehát akkor itt ugye elmegyek a piac mellett, jól beszélek? Igen. Az ott az egyik legfrekventáltabb rész? Báné ilyen mellett, tehát ami... Igen, de az az, az, az egy frekventált rész, ugye? Az a, hát, hogy abszolút a központi rész, és mivel a piac ö, ö, még vasárnapot leszámítva, és hétfén egy kicsit kevesebb intenzitással, de egyébként mindig működik, ott azért az egy eléggé központi hely. Forzom... Meddig van? Hogyan van nyitva a piac? Hát vasárnap ugye zárva van, hétfőn is nyitva van a piac, de akkor általában a kereskedők nem mindegyikén nyit ki, de egyébként pedig ugye az összes többi napon működik. De hánytól hányig? Hát reggel hattól már nyitva van, és ugye, hát ugye a kereskedők döntik el, hogy mikor zárnak be. Valaki már háromkor bezár, valaki ötig is nyitva van. Az a parkoló, ami mögötte van, a fizetős parkoló, azt hiszem, hogy több is fizetős parkod, de van ott egy ilyen sorompós. Az valójában majd egy beépített rész lesz, vagy az, azok marad úgy, ahogy most van? Nem, nem, nem, nem. nem. Hát ugye a, a Szent István tér megújítását most... Tehát az annak a része lesz, tehát az is megszűnik a Szent István tér felújítása során? Vagy amikor most néhány napon bennünk, és engedély meg... Úgyhogy ott garázs lesz, gondolom... Ötön. Elkezdjük építeni a, a megújuló vadonatúi vásárcsalnak, ezzel a kétszintes Mi Ah, igen, igen, akkor jól sejtettem. Ugye ezt csak arra fölmondom, hogy ugye... E én egészen pontos voltam, egészen addig, amíg tapasztaltam, hogy az önkormányzat épület elé nem fog tudni beállni, és hát azon a környéken szabálytalanul viszonylag könnyen lehet parkolni, bár ahogy láttam köztet felügyelővel, viszonylag jól el van látva a környék, tehát nem sokáig usztam volna meg, de parkolóhelyet csak azt talál, akit aki pártol az Isten, és tegnap ezügyben nem pártolt az Isten, mert hogy nem volt szabad parkolóhely. Az ott az egyik leginkább sűrűn autókkal látogatott környék feltételezem. Hát ugye, mivel a metrónak itt van a végállomása, ezért ezt az úgypesti központi területet nagyon-nagyon-nagyon sokan használják ilyen... Hát nem Pépluszabb parkolnak, mert ugye Pépluszabb parkolnak más... Igen. A de nagyon-nagyon-nagyon sokan, akik az e, agglomeráció e, e, e, e, e, voltunk a e, e. De ez egy fizetős rész? A, nem. A, a maga az a keramitos parkoló, amit csak így hívjuk, mert ilyen sárga keramitkővel van e, kirakva ott egyébként egy óra ingyenes parkolás van, és a második óra is ingyenes, hogyha valaki az őrnél bemutatja a piaci blokkot. Oké, okay, rendben van, de Pluszerként általában nem is szokták használni a parkolókot. Nem, nem, nem, nem, nem, nem nyilván. És azért is van ez a hogy az, aki ide a városházára jön ügyet intézni, vagy, vagy a piacra jön vásárol, ezt szeretnénk preferálni azzal, hogy számukra ingyenes a parkolás. És ezzel szeretnénk kicsit kiszorítani azokat, akik azért jön meg ide engem, hogy lett az autó, és a metróval Igen, a történet folytatása az, hogy Winterbont Zsolt hihetetlen, készséges volt, közölt, hogy ő parkoló őrként fog számomra helyet találni az önkormányzat épülete előtt. Ekkor azonban Fialá János már olyan területeken járt, Újpesten, ahol a büdös életben nem volt, nagyjából érzékelte, hogy itt most visszafordulok, soha többet nem találok vissza az önkormányzathoz, vagy legalábbis nagyon kicsi az esélye, és valahol Alaszka és nem tudom, minek a környékén leparkoltam. Megkérdeztem valakit, hogy itt kell-e fizetni, aki ott dohányzott, pont, hogy halvány, lila gőze nincs, így aztán adódik a kérdés, polgármester úr, minek a függvényében és hogyan van kialakítva hogyan alakították ki, mert hogyan van kialakítva a germanizmus. Újpesten bedől a parkolási jövezet. Minek a függvénye, hogy valami fizetőparkolós vagy sem. Ezen része egyébként, ahol voltam, nem volt parkolós. Újpesten köztereti parkolá, parkolási fizetési kötelezettség, mint úr, de mondta, Tehát Újpesten ez a klasszikus, ami a Belvárosban, illetve a többi keretben, akár annyi van, hogy fizető parkolás nincsen az a parkon például, ami, amit keramitosnak nevezünk, az egy lezárt önkormányzati tulajdonú. terület. Tehát, tehát sehol nincs? Nincs, nincs, nincs köztöleten. Tehát az el kell, hogy meséljem önnek, de ez most nem politikai reklám, hogy ilyet még egy helyen éltem meg, Budaörsre jár egy, hozzá igen közeli valaki, egy intézménybe, és való leparkoltam, és kérdeztem, hogy kell-e parkolást fizetni, mire rám nézett, azt hiszem, egy pékségnél voltam, és rám nézett, illető azt mondta, hogy parkolást, ez Budaörs. <gül> ezt hiszem, akkor is elmeséltem, de ez már egészen hihetetlen tudod? az itt mi parkolást. Ez valójában minek a következménye, ha egyáltalán következménye bárminek is? Most nem Budaörsről, hanem Újpestről beszélve. Nem, egyrészt annak, hogy, hogy az én megítélésem szerint, és az én felfogásom szerint, én közlekedés végzettségű vagyok, az én megközelítésem az én filosofiamban a parkolási az egy fordáján szabályozó ezt. Tehát, Egy kicsit közelebb kéne jönni a telefonjához, mert olyan, mint hogyha valami alagútból beszélne a déli sarkról. Most már jobb, javul, jön közelebb. Nem, most már jött, sokkal jött, közelebb jött, igen. De a lényeg az az, hogy az én megítélésem szerint az öncéló parkoló díj fizetés, az, az, az szerintem egy káros dolog. A kereslet kínálat szabályozására használatos eszköz, az én megítélésem szerint a parkolási díj, és Újpesten, ugye ezen a 183 km-en egyedül itt a belvárosi részben, tehát a Városháza, illetve a, a Újpest Városkapó metró környékén van ilyen típusú parkolási gond, Magyarul ugye, hogy az ember körözik, körözik, körözik, máshol ilyen nem nagyon van. Nagy, nagy, így van, nagyon-nagyon sokan teszik azt, akár a 15. keretből, hogy amit tettem, fotótonak bejönnek autóval, itt teszik le a gépkocsijukat, és mennek tovább közösségi közlekedésre, ami egy nagyon derék dolog, egyébként a belváros, és egyébként a környezet tudatos élet. Hát abszolút, én is ezt tenném sokszor. Nekünk viszont itt ez nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma. Ugye a vérmezőnél van hasonló lehetőség, az én esetemben de ott a vérmezőnél csak bizonyos időpontokban talál az ember ingyen helyet. Így van. Éppen ezért készítettünk egy felmérést arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet megoldani, és nyilván meg lehet csinálni azt, hogy bevezetünk ezeken a területeken fizető farkolást, viszont én tervem, vagy elképzelésem az, hogy egyébként a helyben élőket nem szeretnénk ezzel sújtani, tehát egy olyan rendszerben gondolkodunk, amely ezeken a frekventált területeken adott esetben fizető parkolás zónákat vezetünk be. Ja, hát nagyon sokat segít egyébként majd ez a még arás, különösen, hogyha készszintes lesz területét tekintve is kétszer, akkor lesz? Nem, az, nem azon a területen lesz a mélygarázsa, ahol most jelen pillanatban a parkoló van, ugye ez a térnek, tér megújítása, következő lépése, hanem azon a helyen, ahol a régi plébánia volt, a jelenlegi vásártorok mögött, ott, hogyha elment a rakorban. De az mennyire Az, az nem kilométerek? Ja, nem, nem, nem. Azért mondom, hogy ez nagyjából ugyanott van, az területét tekintve is kétszer akkora lesz? De, nagyjából ugyanott van, így van. A az az, De területét tekintve, tehát a, a parkoló számok te tekintetében az több vagy kevesebb lesz? A teljes amikor a teljes tér megújítás és az új vásanyatok akkor több parkoló hely lesz itt. Jó, és csak azért mondom, mert például az a parkoló szintén tömve van, abban vajon körülbelül hány autó férhet Abba a balsoron Ha jól emlékszem, 160 álláshoz az a, az, a, az a hely. És ugye az, hogy itt egyébként sok autó van, az azt mutatja, hogy például a tegnapi nap folyamán és hét is hétközben is sokan jönnek ide a központba. Dugig volt, dugig volt, annyira, hogy bementem az egyik sorompónál, kimentem a másik sorompón, és hál' Istennek igazságoság volt, nem kellett fizetnem ezért az egy perc sem is. semmi semmit. Közlekedés szervező hagyj olvassam fel azt az e-mailt, amit múltkor az az illető küldött, aki enyhén szóval elégedetlen volt önnel, aztán küldött újabb e-maileket, abban még elégedetlenebb volt, és képzelj el, most küldött egy elégedett e-mailt. Olvashatom? Persze. Azt mondja, tisztelt úr. Nem tudom annak hatására, hogy két hetelően rákérdezett Újpest polgármester uránál, hogy miért akarják megszüntetni a hónap közepétől a 12-es villamost, emlékszik rá? Igen. Három pont, de ma már az a helyzet, hogy elnapolták a dolgot. Remélem végleg és örökre elfelejtik. A mai esedékes beszélgetés során csütörtökön szábon vagyunk már tartva, mit szól hozzá? <gül> Érdemes a új hallgatni. Megkérhetném Önt, hogy tolmácsolja Wintermantel úrnak köszönetünket. Többek nevében írok a következő szöveggel. Most ez olyan, mint egy ilyen közlemény. Tehát lehet, hogy az eddigi résztem is kellett volna fölolvastam. <gül> Olvasom. Polgármester úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy egyelőre elnapolták a 12-es villamos közlekedésének korlátozását, és szerintünk majd teljes megszüntetését, így tovább is a kényelmes járművet használhatjuk a szűk, elsőhajtózós autóbusz helyett, ami eléggé megnehezíti főleg a szegényebb lakosság közlekedését, sőt, lehetetlené teszi, sokként érheti őket, mivel a jegyet kell felmutatni, nem érinti a vasútállomást és a Görgei utcát. Köszönjük szépen, ha önnek ebben volt szerepe tisztelettel XY-. Érülök, bár ugye, ahogy említettem a korábbi műsorokban, magának a közösségi közlekedés szervezés feladatok azok a BKK-hoz, tehát fővároshoz tartoznak. Ő nagyon szerint az, hogy ezt a mai szép időt is önnek köszönhetjük. Lehet, mert csak nem lenne igaz, és én általában igazolgokat szeretek állítani. Azt nem mondom, hogy osztakapcsolat a bkk val tehát is rá desvégülünk, hogy nem, nem tudom a Megint elment a telefonjától. Ne, nem tudom, mi történik. Pedig... De, el, el, elmozog. Ennyi szem. De, de, de, de, de, de kérem, igyekezzen. De javult a helyzet, de ez no, a magára szólt mindig jobb. Ér? A szüleimmel és a számeléssel. Rendben van. Igy igyekszem, igyekszem. Tehát a lényeg. Egy közlekedés én különösen igazán viszont a tűzszíni közlekedés ország. Nem csak úgy, a megint futatást tekintve, de ez a hogy nagyon sok javaslatunk van, nagyon-nagyon sok észrevételünket meghallgatják. Például, ugye, szeptember 15-ig új újjárat van Rákospalota Újpest, Káposztás Igen, ezt említettem. A, a Megyeri Hídon, ezt is több éve már jelezték. Akkor hadd legyen egy másik téma. Ugye tegnap én Keltemben azt tapasztalhattam, elég messze sikerült parkolnom, hogy mintha Újpest más lenne mint a belváros, kis boltok sokaság. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy... De én ezt jól látom? Igen. Én... És azt is jól látom, hogy kisboltok sokasága nem bedeszkázva? Én abszolút, abszolút jól látja. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok Méghozzá kisboltok, tehát a szó hagyományos értelmében lehet, hogy Electroluxot lehet bent kapni, elnézést termék megjelenítés, de maga a külső, maga a portál az se olyan, mint a Western City Centerben elnézést, megint termék megjelenítés. Nem, és ez nem csak itt a belső részen van így, hanem a lakótelepeken is nagyon-nagyon-nagyon sok -nagyon -nagyon kisbolt van a tizemeletes házak aljában rengeteg kis közért. Ez helyi jellegzetesség, vagy ez minek a következtében van így? Azt Ebben nem fogok tudni pontos választ adni, mert hogy én például pedig itt van mellettünk akár Angyalföld, akár a 15. kerületnek ezeket a lakótelepi részét én nem ismerem annyira, mint Újpestet. Az biztos, hogy mi törekszünk arra, és az Újpest kártya, amit bevezettünk tavaly decemberbe. azt a célt szolgálja, hogy itt a helyi boltok kedvezményeket biztosítva ösztönözzék az újpesti vásárlókat arra, hogy itt költsék el a, a pénzüket. Ez az Újpest kártya, amikor az üzleti modellt fölállítottuk, akkor az első évben úgy számoltuk, hogy 6-7 ezer kártya kibocsátásra kerül, akkor az már siker. Na most tisztelettel jelentem, hogy 20 ezer szölött van a kibocsátott kártyák száma, tehát egyértelmű siker, több mint 100 elfogadó hely van és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon és, és sikeres a program, de, mond, de ezzel sem szeretnék énékeskedni, Tehát az a könyv, amit a múltkor elküldtem önnek az Újpest régen és ma című könyvben, van egy azt hiszem talán 1935-ből származó plakát, ahol, ahol egy, egy ilyen rajzolt ember a kezét így hogy állj, mutatja, hogy állj, és a szöveg azt tartalmazza, hogy, hogy áj és közdel a pénzedet Újpesten, tehát hogy ne, ne menj máshol vásárolni, a itt helyben tehát már az elődeink is tudták azt, hogyha itt Újpesten van fizetőképes kereset akkor az legjobb, hogyha itt az újpesti boltokban költik el a, a, a, az emberek mert hogy akkor ezzel lehet színesebbé e, még e, bőr Újpesten egyébként azon kívül, ami ott az önkormányzat épületek környékén van tehát Újpestnek egy vagy több centruma van Hát van ugye ez a tehát maga a városközpont Káposztásmegyernek, tehát ugye a kinti éjszakon és tőlünk lévő is van központja, Káposztásmegyer 2-nek is van központja, tehát ilyen városi alközpontok azok vannak természetesen, vagy akár említhetném a Róra utca és a Nyár utca kereszteződését, ami a déli lakótelepnek egy ilyen központi területét jelenti, természetesen sok ilyen központ van, de, de, de új központok is alakulnak ki, például, ha nem, nem is a vár, klasszikus városi értelemben, de például a Szilas Park, amit megépítettünk, a 25 ezer négyzetméteres szabad kutyafuttatóval, a sportpályával, a vizes játszótérrel, mellette a, a, a megépített négy évszakos sípályával, ami mellett most nem sokára elkezdjük építeni a, a BMX pályát, tehát ezek is ilyen centrumokká válnak. Ha nem is a klasszikus értelemben nem volt, és nem a, a, a, a, a mindennapi, hétköznapi bevásárlással vagy, vagy élettel kapcsolatos, de például a hétvégi szabadidőeltetésének egy nagyon fontos központjai alakulnak. így. valaki bejutja a Google-ba, hogy Wintermantel meg Újpest, két hét biztos, hogy talál. Az egyik ugye a Tarzan Park, amely talán a hétvégén vasárnap ingyen volt nyitva, és ahol Önt a jeleg ellenálló szerepbe szorított, talán a baláttam RTL klub híradójával lehetett látni. A másik pedig, azt felolvasnám, hivatalos levélben kérte Számon Vintervantez Zsolt a más hogy miért akarnak megbüntetni egy engedély nélkül akciózó grafitist, aki Nagy Magyarországgal keretezett utecim festett egy újpesti vasúti hídnál álló épület falára. Erről egyébként lehet fényképet is felelni az interneten. Újpest Fideszes polgármester szerint a kép sokkal többet ér, mint eddig bármilyen a Máv által közpénzből végzett felújítás. Nem érintette meg a máv az e Zsolt védelmező levelet, amelyet egy büntetés alatt álló, engedély nélkül fenyegető, festegető, mit a különbség. Festegető grafit is miatt kül küldött Dávid Idolának, a Máv vezérigazgatójának számolva az index. Újpest vezetőinek véleménye szerint még egy graffitivel festett fal is, mint egy omladozó épület. A Máv a adott válaszában a polgármester a figyelmét arra, hogy eddig is biztosítottak olyan felületeket, ahol a grafitisek kielhetik alkotói vágyjaikat. Ilyen például a kelejtényi kerítése, vagy a kelemföldi a újáró fala. Az állandó filkák még, egy problém, még, még így is problémát okoznak a MÁVnak, az alkalmazottaknak pedig nem feladatuk, hogy megítéljék az alkotások esztétikai értékét. A Máv vezetése szerint a nagy magyarországi festése az újpesti vasúti átjáról a rongálásnak minősül, ezért a vasút megfelelő járt el, amikor feljelentést tett a greffitis ellen. A polgármester elismeri, hogy a nek nem volt engedélye, de nem volt olyan könnyű megítélni, hogy egy ilyen rajz vandalizmus vagy művészeti alkotás. Wintermatter leveléből az is kiderül, hogy a, MÁVAS, ahogy a Máv. Emberei által elkapott falfirkást korábban az önkormányzat felkérte, hogy többet magával részt vegyél az Újpest városkapunál lévő metró szellőző kidekorálásában. Szeptember 11-én. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez a téma előkerült. É, tegnap ugye, amikor találkoztunk, akkor beszéltem arról, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ha van valakiben, aki igen kialakul mondjuk a sajtóval kapcsolatos ellenérzés, akkor, akkor az miért és hogyan lehetséges. Na, itt ebből a hírből egyébként egy nagyon érdekesen lett megírva, én nem akarok sem kicsit bántani. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a történet. Az eredeti közből az még viszonylag korrekten tette a dolgát. És így szeretném beszögezni, hogy egy nagyon korrekt levelezést folytattam, ez nem volt hosszú, tehát én írtam egy levet, amire a máz megküldte a válasz, nagyon-nagyon nagyon korrekt volt szerintem a válasz ebben a tekintetben, csak a dolog félre mentál. Az én értékvilágomban az én, az én érték nem fér bele a rongálás, nem fér bele az öncélű rondítószándíkú grafitit, tehát ez az alapállás. Ez a konkrét helyzet, ez arról szólt, hogy az újpest jogilag egyébként Angyalföldön álló, az Újpesti Északi Vasúti Északötő hídnek az egyik ilyen híd, hídlábépület, nem tudom pontosan milyen a hív évtizedek óta egy roskadozó, omladozó, egyébként randa grafitivel összerondított épület volt. Évtizedek óta, tehát a máva közpénzből dolgozik, ezt az épületet évtizedek óta egyetlen egy festék pamatcsal nem illették. Egy ordinári, mondhatom azt, hogy guztustalanul kinéző épületfal volt. Most ezt a falat egyébként ez az úriember engedély nélkül, és én ezt a levelemben a Mám-nak meg is írtam, hogy így jogilag mindenképpen minősíthető a történet, engedély nélkül szépen fehérre festette, és erre rápingált egy utec benne az alapítás dátumával az 1885-tel, és köré a nemzeti színe, tehát a fehér alapon, pirossal és zölddel a Nagy-Magyarország határa itt. Ugye, ha valaki tudja, hogy 1885-ben amikor az útét alapították, akkor hogyan nézett ki az állam határ, akkor tudja, hogy ez nem egy ilyen revizionista alkotás volt, hanem az ut az alapítására utalt. És egyébként az eredeti cikkben, ami, ami az indexen jelent meg, az előtte állapot és az utána állapot is meg volt jelenítve teljesen korrekten. Tehát látható volt, hogy ez az ember egyébként engedély nélkül valóban értéket hozott létre, és én egyébként beszéltem rendőr ismerőseimmel, aki azt mondta, én nem vagyok jogász, nem lehet, hogy ön ebben tud segíteni, hogy a rongálás BTK-s esete az, amikor valami rosszabb állapotot hozok létre, mint egy. Ebben nem mernék foglalni, igen? É, ne, nem tudom, azt mondom, azt mondták, hogy egyébként valószínűleg le is fogják állítani az eljárást, mert hogy egyébként a bűncselem nem. De itt állj meg egy pillanatra erről az egészről, ön hogyan szerzett tudomást? Hát járom Újpestet, beszélgetek emberekkel, és törítek a figyelmet a helyzetre. És egyébként azt sem volt, Állj! Milyen helyzetre? Arra, hogy ott van az a, a graffiti, uh, hogyan, uh, tehát a, a, a maga a máv hogyan került a képbe, illetve a graffiti elkészült, és a máv fellépése, hiszen én jelenleg azt sem tudom, hogy ezt végül is akkor újra lefestették. Mi a helyzet? Nem, uh, az, a, az, az, az eredeti állapotot én sokszor látom én... A... Az egy használaton kívüli épület egyébként? Az egy, az egy, az a, a vas, északi vasúti összekötő hídnak a, a, a Pesti hídfőjénél e, a lévő épület. Én azt gondolom, hogy a konágban, amikor még nem volt ennyire modern a vasút, részben, részben, részben elmondom, akkor ott ilyen hídőr e, teljesíthetett szolgálatot. Ez most abszolút évek óta lezárt üres, használatosan kívül épület, amelynek ez a fala e, évtizedek óta állott ott vagy állt ilyen ott e, állapotban én magam is láttam ezt. Hogyan értesült ön arról, hogy az illetőt meg akarják büntetni? Én információt kaptam arról, hogy ez az eset megtörtént. És egyébként, egyébként azt a bizonyos dolgot az illetőnek a kezenyoma alapján, mert ugye a grafitések ritkán szokták aláérni. Arról nem szól a történet, hogy az illetőt elkapták. Honnan lehetett tudni, hogy ezt ki csinálta? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hogy a... elkapták. Ő nem, nem, a nem, ahogy én tudom, én sosem csináltam ilyet, é, jár a testi, a ötök a Na most ő nem ezt csinálta, hanem szépen előkészítette le a bosszal, megcsinálta. Uh -huh. egy nagyon, nagyon, komoly, nagyon komoly munkát teszembe uh -huh. a dologban, és ezen munkadékos közben elkaptánk, és ami nagyon fontos... Jó, de egy pillanat, akkor most azért azt tisztázzuk, hol ment félre a történet? Ö... Tehát a sajtóbeli rögzítésben hol ment félre a történet? Hát ott ment széle a történet például, hogy leírják azt, hogy én az ő védelme érdekében írtam a levelet. Nem. Én azt gondoltam, és ezt le is írtam a levelet, hogy jogi vagy mindenkinek a minősítette olyan dolog. Én arra szerettem volna a a MÁD-bezői a figyelmet, és a levelem nagy része egyébként arról szólt, és Újpesten rengeteg olyan haszok Jó, megteszi azt, hogy legközelebbi alkalommal beleértve, hogyha ez valami levél titokat, akkor Dávid Ilon engedét is beszerezve ezt az levelezést ismerteti velünk? Én nagyon szívesen elküldöm, egy kicsit egyébként nagyobb hangsúlyt kapott ez a történet. Félre érte, ha már itt van ez a történet, akkor különös tekintet, szeretek ilyen utómunkákat végezni, nem azt mondom, hogy mások után takarítani, de legyen, a, a többiek nem csinálják jól, akkor ha legyek én a kalámbó, hogy akkor megmutatom, hogy hogyan kell a rúzsas csiket megtalálni, és abból kimutatni, hogy ki volt a gyilkos. Szóval, hogy akkor ebben és azt kérdezem, hogy végül is volt-e in-integrum restitúció, ugye ebből látszik, hogy mégiscsak tanultam jogot, tehát, hogy az eredeti állapotot helyreállították, vagy pedig az eredeti állapotot nem állították, helyre csak eljárás indult. Én úgy tudom, hogy csak eljárás indult. Tehát magyar a graffiti ott maradt. Hát én most tegnap még nem ellenőriztem, mert tegnap előtt még ott volt. Igen, ugye nagy valószínűséggel, hogyha addig nem fordított gondot a máva annak az épületnek a fent karbantartására, akkor most kicsit sajátságos lenne, hogyha ezt lefestenék, bár Magyarországon semmi sem kizárt. É, ami, ami a legfontosabb az egészben, és az első elmondani. hogy én a levelemet nem azért hittem meg, mert valaki engedények egy egyébként organári épületre elhéző. Már Én megértem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan épület van, beleértve egyébként az újkast rákosztó, ott a ahol egyébként sok-sok ezer ember halad el naponta, amelynek rosszkozó honnevadó épületei, öncélú rongálások, gyerekítékel elvadás. Engem meggyőződött. Teljesen rostás, talán, talán még nem élete. De nagyon fontos, amit mondott, mert például ez a nagy Magyarország, meg az összes többi, ez bennem is keltett különböző érzéseket, de a mostani szövegét én az interpellációra adott válaszként elfogadtam, hogy a hallgatók hogyan viszonyulnak, az kiderül. Még egy dolgot szeretnék mondani, aztán önél lesz az utolsó szó joga, mert ugye ez mindig gáz, amikor szeptember 22-én ajánl az ember szeptember 21-i eseményt, mert szeptember 21-én, ami elvileg ugye vasárnap, de valószínűleg gyakorlatilag az, a magyar dráma ünnepi Mára is a legnépszerűbb regényéből, az Eszter hagyatékából készült színdarabot tekinthetik meg a Spirit vagy Spirit Színház vendégelőadásában az Adi Endre műveledési ház Színház termében. Léná Róbert a rendezőszereposztás, Huszári Kata, Zsurskati, Király Attila és még sokan mások. Azt szerettem volna kérdezni, hogy bármi, ami a jövőjéti beszélgetésünkig van, és a kettő között olyan esemény, amire szívesen felhívja a figyelmet, hogy van-e Hát egyrészt nagyon örülök, hogy, hogy, hogy elmondhatjuk, hogy Újpesten, ha nem is igazi főszínház, és nem is állandó társulat, de van Újpest színháza, melyre megtalagokat hozta az A másik pedig, hogy ha valaki rám kulturálózni szeretne, hanem nem, ha nem sportesemélynek jelentse, fogasára a a Ferencváros látogat hozzánk. Igen, de imáron ez az egész beléptető rendszer most már százzal működik, ugye? Hát nálunk nincsen, illetve nálunk korábban is uh, volt ilyen beléktetőrend, rendszer, ez a vimasszkenmeres őrgulat, ez nálunk nincsen, remélem, hogy... Uh... De szurkolói kártya meg egyebek ezek kellenek? A szurkolói kártyát szeptember 15-ig kellett volna kívántani, most az az engedélyt adott a klubnak, azt hiszem nem csak az olytásnak, hanem más kluboknak is, hogy ennek a bevezetése engasztása térüljön, úgy, tud... Ez vasárnap mikor van? Ha jól tudod, érdi egészen, 13-30-től kezdődik a köszönöm viszont halásra Önök Winter mondta zótot Újpest polgármesterét hallottak. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János